Psalmul 22 al războiului al doilea Doamne, Arhereu cel Ceresc, Te iubim, fiindcă Sfintele Taine în biserica Ta din sufletele noastre ai adus. Doamne, Mântuitorile, Te iubim, fiindcă pacea Ta și darurile Duhului Sfânt în bradul sufletului nostru ai pus. Doamne, Domn al mile, Te iubim fiindcă mâna milei tale, din mâna vrăjmașilor ne-a scos și din căderea noastră în orcușul spre cer ne-a întors. Doamne, Domn al biruinței, Te iubim fiindcă Tu crucea biruinței pentru neamul nostru ai luat. Doamne, conducătorului iubit, Te iubim fiindcă iscusință, armele. Tăria și curajul tău, în luptă ne dat. Doamne, apărătorul cel tare, te iubim, fiindcă sub scutul tău, războiul cu trupul, cu lumea și cu demonii l-am purtat. Doamne, învăţătorul iubit, te iubim, fiindcă sensul semnelor și cuvintelor cel adânc ne-ai descoperit. Doamne Creatorule, te iubim fiindcă Tu, din iubire, ne-ai prămădit și cu noi, ca un părinte ai pătibit. Doamne Salvatorul Lumii, te iubim fiindcă din oroiul patimilor, sufletele ne le-ai luat și cu sângele tău le-ai spălat. Doamne a toate țintorile, te iubim fiindcă prin neîntreruptă jertă ta ții lumea. Iar noi, în gânduri ferbinți, ai aprins ca să facem curând năsturba ta.